Under hösten är före detta Italienproffset Lennart Nacka Skoglund med om att föra Hammarby till Svenskan. Men nu är vi i mitten av juni och Nacka gör säsongsdebut i en Division 2-match mot Sandvikens IF. Arenan i Stockholmsstadion och plötsligt kommer nästan 7000 åskådare. Alla vill se den 36-åriga artisten och bollbohemen. Det är svårt vet du, att komma in direkt i så här. De är uppe i högt tempo här nu, vet du, mitt in i säsongen också. Och så har jag bara haft en match i benen då Det var ju där i B-laget, vet du. Så det är klart att man känner sig lite... trodde inte att jag skulle stoppa hela andra halvtimen nu. gick. Gick, Ja. Ja, bra. Jag vet att jag har min, min publik ännu som är så trogen så länge igår. Det, det är ju kul. Det är ju kul att här man får lite clear på. Ja, det är kul att vi vann för vi det blir oavgjort när man vunnit ända tills nu och man hoppar in och spelar och Det har ju inte sett något vidare ut. Jag måste säga att jag var jävligt nervös för den här matchen. Jag tror jag aldrig har varit så nervös någon gång som för den här matchen. Precis som man skulle springa ut och lira sin första match. Kanske man får sälja är på dörrmatter efter det här.